Dura bost urte biikako negu harttan hasi zen hasi ziren Arabiaiak udabegiak eain hititza zirenak altsammendu Egin bat egialdetan, eh, aipatzen aldugu Tunisia benalirekin, Egipto mubarrakekin, Libian kadafirekin, Yemenen zale presidentarekin eta Siria, momentu ontan ere gori dena, alazad presidentearekin, eta mm, egialde horiek segitu ditunak, eta berezikago Libia aipatko dugu biheren parte batean, Carlos, gurekin zagurekin goizuntan, egunon. Egunon, berdin. Ara, aipatu ditugun egialde horietan, ebe bost urte berantago, gaur egun, oraino, egoera zailean dira, berbada Tunisia baztergerat, baztergeran uste maduin badugu? Bai, ala da, ez Tunisia izan daiteke e, e, gutxi oraera ba, ba, onzat, e, zerbait esat, eta etik onzat eman dezakegu kasu bakarra. Gainontzeko kasu guztitan dezkau, edo porrontein estatuak, E, edo diktadura baten menpekoak. E, nola eh, esplikatzen alda, eh, Labuskipishka bat berriz horretarazteko, erialde guzi horiek altsatu zirela momentu berean? Bueno, ba, batetik aneontza, nor, e, beti haipatu izan duena ez, e, kutsadura edo kutsatu efektu hori ez. Tunisian ikus egenduna, gero Egiptora pasazan, gero handik libira beste. Pero bueno, tembora que era kutzi ba, kanpoko injerentzia hondia izan dela, ez? Bai, e, Mendebaldeko potentzialitatetik, bai Golkoko potentzialitatetik, beraz funtsian hor hor juntatu dira hor batu dira hainbat faktore. Barrutikan herriaren e, eskaera eus, eskaera legitimo batez, ba ba giza eskubideak edo oinarrizko eskubideak e, aldarrekatuz, Esta, eta bestetik bestaldetik hori probestuz, ba, ba, lehenno aipatuka kanpoko, kanpoko injerentzio hori ez. Ba, kanpoko injeentzia izan dira zuzenezko interventzioak izan dira be da azpikoako bililatzeak ere.: bai, ba, argi da ez e, Libian ikuzen du NATO nola bidakatu zen altsammenduaren e, aire indar armatua arrgita garbi bab besteko baino bilakatu zen ba aireko aireko airetik indarre iteko eraso modu bat, ez? Eta Siriako kasuan nahi gustu, ba, ba ba ikusi deu ba eraguzetako matxinoi babesa eman Eh e, islamistak edo ez islamistak eta gero Egiptoko kasuan ikusi deu nola estatu kolpe bat emandan eta eta gaur egun ba ba bueno ba e, antza egun Egipton da on agintari berria, Al-Sisi komandanteak, o al barkatu Azken bi urteotan jendegezio akabatu itu, mubarake baino potera eman dituen urte guztitan, ez? Eh? Mm. Orduan bai, ba ba bueno, kampoko ijerentzi hori oso nobarmena izan da de la Qatar, de la de la Francia, de la Barrez, potentziak eta barrez, lena potentziak baldeko eta gol kokoak funtzean. Eta islamismoa ipatzen dugularik eh, horietan, eh, Libian hainitz, Sirian, eh, Egipton ere garaibatez islamistak eh, poderan ziren. Islamismo hori, eh, Arabiak uh, udabegi ogen eh, abia puntuan tziren, edo ondorio bat izan dira. Bueno, tokian tokiko azteke eta dinbarko litzateke, ez. Zabera libiako kasua, edo siriakoa, el egiptokoa, ez. Baina egiptokon, egipton, non batxetik, e, asteagatik, baurrik ustean duen, anaia musulmanak ziela, obekien antolatutatze duenak, ez. Anaia e, musulmanak adibidez, Turkian daude, esan da, turkiako agintea, anaia musulmanena da, gordakau erdo, ganjauna. Eta, eta ez zindezak egun hastu, e, muturreko islama, islamismoa dana, edo anaia e, musulmanena, ez, esena, guk askotan aipatzen deun islamismo itzorrene azpien, badaude, ba, ba, ba hainbat, e, ba, espektro osa ondila da, ez, eta joera ez berdineko islamaren bersioak e, ahorki ditzakeu. Orduan hor bereizketa bat inbarko litzateke, ez hau zabera, Saudi-Arabiak esportatu duen islamaren hau da, wahabismoa, edo egun estatu islamikoak... E, bueno, aldarrekatzen duena, edo bestaldetik Turkiak esportatu duena, ez, edo bultzatu duena Ipar-Afrikatik edo ekialdur biletik. Radapiskabat zentratko gira gehiago eh, Libian, eta gaur engongo Libian, eh, Gaddafi, erraiten zen zela pertsona bat, lortu zuena batzea zea lehinu ezberdinak, tribu ezberdinak, eta Gaddafi eztenetik eh, hor, Gaitan alda, pixka bat, uh, desegindela egiori? Bai, porrotik indako estatua da. Hau da, pa, pasatzen e, laguna edo lagunbina izatetek, bai, frantzin, bai, italian, no, adibidez, danoak idun bezala, basazan, ba, etxaila izatera ez. Orduan, 2008 e, danok arki ikustuen duen, anginan gazetari guztiok arki ikustuen duen, ba, ba, matxinoen artean, agenda, e, aman komun, e, ba, batzeola, eta uratzen Gadafik poteretik botatzea. Baina Gadafi poteretik bota ostean ez dira dos jarri, eh? zorbaaria eh, barruko hainbat tribut hainbat alderdi eta lehen aipatutako kanpoko injeentzio horak ez. Eh? Gaur egungo egoera oso oso bitxia da Libian. dazka bi gobernu bat Tripolin, Turkia eta Katarre Maesa duena eta bestea Tobruken, Egiptoko mugan. Eta arek Egipto, e, Arabia Remirato, Eremirato eta, e, bai, batez ere Saudi-Arabia, Egipto eta Arabia emiratoen babesa daokan. Eta tobrukeko gobernu horrenpean hain justu daude, leheno gadafiren jarratzaia ziren, gadafiren tribu leialak. Ez? Warfala, Warxafana eta Watsuleiman. Ordoan oso eskema komplexu da. Eta beste aldetik, azken bihurtetan sortu duan edo eszenarion agertu duan aktore berri bat, e, estatu islamikoa delakoa ez. Eta beraz, pa, indako, porrote porroteindako estatu batetaz, ailea gaiz. Populakuntzaren aldetik, bada gobernu bat, aipatzu dugu tobrukekoa, tripolikoa, bada gobernu bat, bada bestea beste ba txikimendu atxikimendu gehiago, populakuntzaren aldetik, edo da ejanduzun ezara lehinuen arabera? Bueno, batetek handazkau, e, lerro tribalak, bestetik eh, erlizuarenak, eta askotan bi gobernuen hauzia aipatzen bada ere, gobe, poterea erabat atombizatuta dago. Gaur egungo gobera da, ba, ba, bueno, tokian tokiko poterea daola, non milizi bakoitzak bere eskualdea kontrolatzen dun, eta inbatetan erri eta zehar moitu alizateko, ba, askotan e, batetik beste ajuteko prozesua, ia bizado bat bisa ateratzea bezalakoa da, ez? Hau da, gaur egun eh, misratara, Eh, Jun nahi ezkioz, ba, baimena eskatu behar dezu, misrata juteko, ez? Eta hori libia barruntza duela. Eta gero bestetik ere lurretiko desplazamenduak oso oso arriskutsua bilakatu dira berriki. Nik, eh, bueno, lehenai patu bezala, bimina eta maika junintzan lehenbiziko aldiz, eta arezki oztikan urtero gueltatu naiz, eta urteetik urtera ikusiet egoera zaitzen, ez? azkeneko aldin adibidez e, Tunisiaan sartu eta ez inizan duen tripolira iritsi. Bidea oso arriskutsua zeolako eta oso arriskutsu zeolako eta eta bertakoak ere ziren ausartzen, bide hori hartzen. Orduan e, denbora aurrera jonean, e, gero eta egoera konplexua goa eta, eta arriskutsuagoa dago herrialde osoan. Ez gaur egun za soy batenez bezela ezinezkoa da Libian zehar eh autozibiltzea. Aldedik aldere egazkin ez jumarra bakazu. Eta funtsian da kabafanistan go bera. vera. Ba, ere ba hirietako erdigunetan seguru zaude, baina hirietatik aldein mezain laster, ba, ba, bueno, or, ba errepidea bueno, hor ba errepideaitan edo Donorratea zaik atera daiteke, eta eta problema bat eh Problema, sortu, eh? Nat natoren interventzua izan zen, eh? frantziarena hemen initzaipatu duna, gaur egun nazioarteko presentzia senditzen da edo argunt eh, desagertu da? Bueno, eh, bi gobernu zaudenez, eh, nik uste nato eta batez, bueno, mendebaldeko potentziak eta eta Europa batez eka zuontan, zehazkien zinen buren mugetan da honer realdea da hau da, mediterren bestalden, Ba, et, etzian eda adoz jartzen, zegobernoren alde, zego, zegobernoren alde e, jartzeko garaian, e, zau da. E, nazio batuak Tobruk aldean larratu dira, baina ba, ba, tripoliadeibidez Turkiaren onespena dauka, Turkiaren natoko kidea da, orduan e, gero, gero baino, leno baino askozeza jagoa erabakitza e, interbezio hori nola bideratzea ez. Horudan Estatu Islamikoaren kontu honekin baliteke ura hitzakia bilakatzea eta horrek zorradazte interventzio bat. gerzaxana intervenzio bat, bat eonan izatekomarradaka hori eskatzen duen gobernu bat. Gobernu bakar bat eta esan bezala bi gobernu daude, Elkarren artean ez die ados jartzen orduan momentuz, ez da e, Libian interventzio hori eskatuko duen gobernrek. Orduan dakao, Bueno, esan genezakena arazo burokratiko hori, edo bera iedakate. Elkajizketak el antolatu dira, bi gobernoen ahtean, e bat eh, behiki, hori, dola zomaita este. Horiek dute, bada terabide baten esperantza, edo horiek agunta ametsetakoa da momentuan? Horiek izan zen nazio batuek martxan jarritako farsa bat. E, teorian, bi gobernotatako ordezkariak zian, Eta gero bi gobernuak jatu ziren ezbait ziren e, mailoi hoietago miratutakoak beraien ordezkariak, eh? Orduan NATO nazio batuak bideratutako lenbiziko elkarketa horretan elkartu ziren Marokon eta berela bi gobernuak esantzien, esan zuten horra ba, juntako ordezkariak etziela beraien beraien ordezkaririk. Orduan gero beraie gobernuak elkartu ziren maltan zerabaki zuten akordurik etzaola. Beraz, e, ba, bai, horrek, e, eina ondi baten, ba, hori jaso zuen minio funtsean nazi batu ekan tolatutako batxara da bat izan da bai. Azken asteetan ere, bada gaibat, eta estatu islamikoa Libian sartu baita azkarki, petroliogunen ahokako erasoak, edo petroliogunenak beren ganatzea saiatzen dira, horre, bada, galdera zentral bat? Bai, hori hor da, ho, Baina hantzau dela nio nintzen Libion azkeneko aldiz iraganabenduan. Hantzau dela konturatzea kanpotikan uste, baina jartzuna hondiagoa, berez dana, baina jartzuna hondiagoa hartzena didala ez. Hau da, ba, hantzauela, bertakoak, esateizue, ba, isisekoak edo estatu islamikokoak, ba, oso gutxi direla, oso eskualde mugatua eta lokalizatuan daudela. Mino, kanpoko prensa irakurrita ematen du, ba, estatu islamikoa, Ik gara garri dela, ez? Ia ekialdu hurbilekoa bezina undia. Orduan, e, horrek pentsaratzen dit neri, askotan ezotean hori leno aipatutakoa, ez? Ezotean ez ezote ez ezote dut bear aitzaki bat interbentzio hori e, justifikatzeko. Adibidea jarriko dizut. Hanengola esan zuten Sabrata izeneko iria Estatu Islamikoaren eskuetan erori intzela. Ni anengon handi 15 km. Nik usten on interneten ta ematezu niri osoa beraien eh, esku zeola. Ba, handikan jendeari Azabratatik edo hiri horretatik zetorren jendari galdetu eta beraiek esatu zutenazan, ba, estatu islamikoko batzuk edo isis batzuk bertaratu zirela, askatu zik ustela bertan zeuden beren eh, preso batzuk eta ospain eh, ospa zutela. ez? Mm. Orduan, eh esandakoa nik nere da albiste hori puztu egiten da naita Eta azpe, unotan azkeneko ideabetotan pentsatzeran pentsatzen nahi ez ezotean izango hori aitzakia bilakatzeko modu bat. Interbentzia justifikatzeko hain zuzen da. Dan berba gerora begira ez hartzen bai gira, baiteke Libia berri osatzeko aukera bat edo bai puskatua da eta berba da beste aterabide batzu atzuma ber dira, berba da estatu bat baino gehiago egin nola Buen, ikusten duzuk? Ba, ikusten len biziko pausua Sirian gertatu bezala, izan berko litzatekena Libiarei utzi euren estatuak udeatzen. Kontua da ezin izan dutela Guinarte. Hainbeste dia kanpotikan e, indarra egiten duten faktoreak edo agenteak ba zaila da hoiek batera jartzen eta eta seraraztain mai baten inguruan, ez? Eta hori ikusi deu Sirian, ez? E, Siriarren etorkizuna edo Libiarren etorkizuna beren eskutan jarriko balitz egian ba, errexago ba, edo, edo konponbide bat eongo e litzatekegu. Noin seguru nago, eonda itekelaz, e, azken finen, behaik dia gerrapeeratze dutenak eta oso nekatuta daude. Baina, herrialde hauetan, bakial lortzeko funtsian jarri bat dutzu, adoz, ba, hor, ba, Qatar, ba, ba, eta Saudi Arabia, eta Rusia, eta Europar arbatasuna, eta Estatu Batuak, eta hori gertatu arte, ba, ez da bakerik eongo. Ez Libian, ez Sirian, ez, ez inunere. Beste gai bat, aipatzeko edo beste aspektu bat? Beste aspektu bat, e, ba, eh? bueno, ba, askotan erabilia molde hori, Arabiar irautza eta denborak erakutsi gu ez, ez dala ez irautza izan, baizik eta baugudazkena ez, eta beste aldeiketik kan, ez da Arabiarar, zer horrik ikusi gu, hainbat herri, Arabiarrak ez dienak, tartean ba, kurduak eta amazigak, Orduan, uan eh, boztuerte bete direla, ba horrek ba, ere hausnarketa bat darko luke. Eh? Muntzada, Karolos, e, zurututza mili esker, e, eh, e, mil esker gureken izanik goizu zuntan. Horretara zuten dugu, boztuerte hasi zirela mugimendu horiek, eta zurekin Libia ipatudugula gehien bat mili gurekin izanik goizuntan? zuntan. Eskerrek eskaztudik.